Hadd szóljon! Más hangok, más megoldások, más nézőpontok, más ízek. Itt a Klubrádióban a 92.9-en. Ami a torkunkon kifér. Hadd szóljon. szóljon! A zenekar mindig irányítja.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 reggeli műsor lennénk, akkor azt mondanánk, hogy boldog születésnapot kívánunk a ma születésnapjukat ünneplőknek. Többek között Garaci Lászlónak is jó napot kívánok, de ez nem a reggeli műsor, hanem a Klubrádió délutáni, kedd délutáni műsora. Az Anno Budapest az önök alázatos narrátorával, Pangsnodded Miklóssal kellemes délutánt kívánunk mindenkinek. Telefonszámunk, mint tudják, 2407953, illetve 2406953. És az Anno Budapest, mint mindig, egy-egy épületet jár körbe, vagy épület együtt jár körbe, és próbálja azt bemutatni a hallgatók segítségével. Biztos van olyan hallgató, aki mondjuk nagyon sokat járt a belvárosi postahivatalba, ami már reggeldésével egy kicsit beszélgettünk arról, hogy mennyire furcsa, hogy postát mondunk, miközben az posta, rövid óval, és a telegráf üzemegységről is beszélni fogunk. Arról leginkább, mert hogy akkor, amikor az önök halázatos a kis Punks beszélni akart a szüleivel, akkor be kellett menni a, a belvárosi postahivatalba, és ott azt mondani, hogy jó napot kívánok, hát kérném szépen a Szentes Kórház 2-es szülészetet, és ott szeretnék De Miklós néval beszélni, és akkor vártam egy fél órát, és aztán mondták, hogy na, Szentes 2-es szülészet a vonalban, a szülészet B, és akkor bementem, és akkor beszéltem az édesanyámmal. Így zajlott ez nagyon sokáig fél órát kellett várni, és aztán volt egy másik esetem is, aztán majd nyilván elmesélem, amikor önöknek nem lesznek történetei erről az épületről, ami egy nagyon fontos épület, gyönyörű épület is, 1870-ben döntöttek talán az építéséről, az biztos, hogy néhány éve meglehetősen csonka képét mutatja, ahhoz képest, ami majd gondolom Hamarosan kiderül a Martinkó József -fel készített interjúból is, Martinko József az Oktogonnak a főszerkesztő, és itt van már a vonal a túlsó végén, hogy ez volt, ha jól tudom, Magyarországon az első vasbeton szerkezetes épület, amit mondjuk 1903-ban építettek be, akkor, amikor a harmadik emeletet megigazították. Így van ez, József? Jó napot, szervusz! Igen, igen jó napot, szervusz! Uh, igen, így van. Tehát, hogy uh... Ez egy rendkívüli innovatív beavatkozás volt akkor, és valóban Magyarországon az első között, vagy az első szerkezetes megerősítés. Úgyhogy tehát nem csak az a high tech, ami, ami a technikában illetve a, a távbeszélésben akkor dominált a drágot jelent meg, hanem, hanem megjelent az az építészeti szerkezetekben is. Egy gyönyörű épületről beszélünk. Igen, ez egy nagyon szép épület. Pontosan amikor a tervek készültek, illetve a tervpályázatot értékelték a fővárosban, ez ugye a fővárosnak az egyik legfontosabb időszaka. A főváros egyesítése 1873, és pont ebben az év, évben adják át ezt az épületet. Uh -huh. Tehát innen beszélhetünk a mai Budapestről, Óbuda, Buda és Best egyesítése után. Aha. Tehát, hogy győzte a zsűrit, hogy, hogy a, a, a városház beépítése elé, ami ugye található, ezt az épületet e, e, tulajdonképpen engedélyeztetni, támogatni e, legyenek szívesek. És e, akkoriban ugye a ezek a gyűrzések később a közmunkatanácsa is. Ténylegesen egy olyan költesület volt, mint szakmailag is, illetve mindenféle értelemben rettenetesen magas színvonalat képviselt. képviseli. Hát ők örültek, hogy végül is ez a terv, és így valósult meg. Tehát, hogy akkor még nem volt egyértelmű, hogy ezt mondjuk mészáros lőn fogja megépíteni. Akkoriban még nem. Így, így, így van, Így van. Tehát ugye az egész az egész város építése akkor bontakozott ki. Egyébként kicsi mészáros léteztek ebben az időszakban is. Aha. Nagyon gazdag az a az ami abban foglalkozik, hogy milyen panamány zajlottak a körút a sugárút, ugye András út egyéb telkek kapcsán, illetve beépítési lehetőségek kapcsán. Hát Mert nyilván egy nagyvárosban egy ilyen pár évtizedat felépült, robbanó eh, ingatlanos környezetben, ez, ez, ez már akkor sem volt szokatlan. Akkor az volt a cél, tehát a, a terv az arról szólt, hogy, hogy épüljön Pestnek egy főposta? Tehát, hogy épüljön, igen, pestnek egy főposta, ami ugye egy multifunkcionális épület volt, most már egyre nehezebb elképzelni, hogy, a, hogy a, azon kívül, hogy, hogy valóban a high -tech, tehát, hogy a távesszélő távívos a részlegek már, uh -huh. A csomagküldés, levélfeladás, tehát mind olyan dolgok, amit lehet, hogy tíz év múlva már egyébként egyáltalán szóba sem fog kerülni, nem fogják érteni a, a fiatalabb hallgatók, hogy tulajdonképpen miről is beszélünk, hiszen az a levélküldés az e mailen formájában történik, és mert is kéne ehhez egy épület. Szóval, hogy... Hogy, hogy egy multifunkcionális épület épült, és jellemző módon valóban egy nagyon magas építészeti minőségen, úgy a belső traktusok, a belső térrendszer rendkívül gazdag, homlokzat és rendkívül szépen díszített, és nagyon elegáns épület volt, illetve hát remélhetőleg egy funkcióváltás után meg is menekül, és meg, meg is szépül. A homlokzat egyébként ö, ott már 2003 környékén, ami emlék, hivatal az akkori, ö, tulajdonképpen ugye a matám után az új tulajdonosokat ö, ö, ö, ö, ö, felszólította arra, hogy újítsenek fel, uh -huh. és az egyre e, homlokzatot, homlokzatra kezdjenek el költeni. Elképzelhető az, hogy azok a nagyon fontos Emlékművek, amik mondjuk a, az első világháborúban elesett 600 postásnak állítanak emléket, amely korábban ugye ott volt ezen az épületen, az mondjuk eredeti formájában tér vissza, és a propátria felirattal, meg a, a katonával és a postás szobrával megjelenik? Én azt gondolom, hogy erre van esély, a, a műemlékezekre oda szokott figyelni, egy, egy, egyre jobban, tehát jól dokumentált épületeknél um, erre, erre nyílik lehetőség és mód. Kicsit ellen, ellentmond eznek a dolognak, hogy, hogy ugye egy szálloda funkcióról beszélünk, mm. tehát itt a megújulás után, az átépülés után egy funkció épület lesz. Um, um, Szóval én nagyon remélem, hogy, hogy, hogy az igazi értékek azok, azok, azok megmaradnak, amellett, hogy de, ahogy a belső nyilván rendszere az épületnek át fog alakulni. 2006-2007-re ígérték a, a felújítást. Most, ha jól emlékszem, akkor 2018 van, ráadásul yeah. július 17-e. Mikor lesz ebből valami? Igen, úgy tűnik, hogy a legrosszabb időpontban, de egyébként ott a szervitotérrel kapcsolatban, mint ahol egy zaharvidék lehet, vagy egy potenciális épületet evett meg ez az időszak, mármint hogy akkor bontakozott ki az a pénzügyi uh -huh. válság, ami nem kedvezett az ingatlan fejlesztésnek. Tehát akik akkor ígéreteket tettek 2007-2008 környéki befelyezésekre, azoknak sajnos egy, ezeket az ígéreteket meg kellett szedniük, és, és kb. 10 évek keresztül nem mozdult semmi mondom, az állag meg óvens és a bizonyos beavatkozások után. Majd aztán az elmúlt egy-két évnek a konjunktúrájában új lendületet vett ez a környék. Ugye, ha nem is az a hadi, de egy másik irodaház épül a szervított tér A Tulajdonképpen a Szent Annapoléban a templom mellett lévő belvárosi a ami 1976-ban épült, azt is átalakítják. Az eredeti terveződőként a Jenei Lajos, a Bán Ferenc volt, mm -hmm. ez nem az a Bán Ferenc, aki a, aki a Nemzeti Színházat tervezte. Tehát, hogy, hogy, hogy nagyon beindultak ott a dolgok, de hát beszéltünk itt a Párizsi udvarról, vagy a Klotild palotáról is, tehát, hogy ott néhány utcán belül nagyon sok fejlesztő zajlik. Hál' a az Eppelines történeten túl vagyunk, és úgy tűnik, hogy mindenki higgadtam, és, és jól fontoltam vágott be abba a munkába, ami, ami ott a belvárost ö, ö, méltó színvonalra hozza. Miközben, miközben ugye itt így beszélünk a 70-es évekről is kicsit, illetve arról a Szobó ami helyén lesz majd ez az új irodaház, és egy kicsit vérzik a szívünk, mert hogy ez a 60-70-es évek rendkívül izolmas, és egyre több értéket félünk felfedezni, szület a egyre több kutatást végeznek, hogy ez a, ez a középmodern, későmodern időszak, Mégiscsak kitermelt, maga, annak ellenére, hogy, hogy, hogy nagy tervezőirodák működtek, és persze tervirányítási szocializmus, de mégiscsak vannak értékek, nem kéne mindent bontani és mindent átalakítani. Úgy tűnik, hogy itt most ez a két épület, ez mármint az egykori Szabó István ah. amiben ugye a parkolóház is volt. Illetve ez a táveszélő központ át fog alakulni. Nagyon szépen köszönöm Martinkó Józsefnek az oktogon főszerkesztőjének, hogy egyfajta kulturális hátteret biztosította a Belvárosi posta épületéhez. Viszont hálás a szervusz! Viszont, 24 07 95 3, illetve 24 06 95 3, önöknek milyen kalandjai voltak a belvárosi postán és a telegráf Kft környékén. Fontos azt megjegyezni, hogy és itt mondom a kedves hallgatóknak, hogy elindult az anno Budapest Facebook oldala, úgyhogy ha gondolják, ezt szokták mondani, ha jól emlékszem, lájkolják, like vagy szeressék ezt az oldalt, keressék meg a Facebookon. Ezen az oldalon lesznek, kerülnek elhelyezésre, hogy rendőrségi szaknyelvet használjak azok a régi adások, amik az elmúlt fél évben itt megjelentek a klubrádiómon az Annu budapest keretein belül, tehát majd visszahallgatható lesz az Annu budapest is, és lássuk, mit mondanak a hallgatók erről az épületről. Haló? Szevasz Miklós Attila vagyok. Szevasz Attila, nagyon üdvözöllek. Én nem, mint magán ember jártam a főpostára, ha nem. hanem mint cég. Uh -huh. Én könnyes voltam. Időben, 80-as évek elejétől a 90-es évek közepéig tartott mivel, hogy mi a könyveket úgymond nagy tételben adtuk fel, uh -huh. emiatt nem ott a hagyományos hosszú folyosóra kellett bemennünk, hanem a városház utcából volt egy ilyen gazdasági bejárat, vagy minek nevezhető. Aha. Ugye belső udvar. Beálltunk, ugye hát itt a könyvek mennyiségétől zsukkocsikkal jártunk, mondom uh -huh. ismerős. Igen, igen, igen, igen, igen. Egy zsuk, következő forduló két zsuk, három zsuk. repakoltuk. Természetesen előtte be kellett jelentkezni a postára, hogy másnap megyünk. Nagyon ültek nekünk. Hát gondolatod mit tudom, mi odaállítunk két-három ezer darab könyvvel. Ja, akkor még nem, nem volt a, a könyvkiadóknak saját terjesztőhálózat, hanem a magyar postán keresztül intézték? Hát én a megboldogult AKV-nál dolgoztam. Aha. Tehát nem kiadónál, hanem körülbelül terjesztő kereskedelmi ja, ja, ja. vállalatnál. Ja, ja, ja. És ugye vidékre, hát így juttattuk el. Ja, ja, ja, ja. Akkor még nem volt egy ilyen futárszolgálat meg ilyenek, csak a magyar posta. Aha. És ö, azért is jártunk a vilafőpostáról, mert csak ők fogadtak. Ja, ja, ja. Tehát akárhova, akar, elvileg mehettünk volna a nyugatihoz, de ott nagyon bonyolult volt a parkolás. Az úgynevezett 62-es sőműposta. Így maradt a posta, a, főposta, a Petőfi Sándor utcai, illetve hát ott a bejáratot tekintve akkor a Városház utcai. Mondom, nagyon örültek nekünk, tehát ez van. Valahogy mind a ketten túléljük a dolgokat. Ugye lepakoltuk, ott hagytuk a postakönyvet, mi elmentünk, hát nem mindig egyenesen a vissza a könyvesboltba gyalogosan, hanem úgy eltévedtünk. Tehát elmentetek Gerlóci a tűz... utcában igen. található Annyira volt az tudtam, és... Annyira tudtam, hogy a tűzoltósággal szembeni borozó lesz ennek a vége. Igen, igen. Az... Hát az egy ilyen központi... Ha most meg kéne mondanom, akkor Üzemegység azt mondanám, volt. hogy gréncingi, de nem biztos, hogy gréncingi borozó volt. volt, az a volt igen. igen, Na, igen, igen, igen, igen. Igen, az ott volt a tűzoltósággal és igen. a Merlin szemben. Igen, jó. Jól igen. van akkor. Úgyhogy. Ennyi. Rendben. Köszönöm szépen, Attila. Oké. Okay, Viszont hallás. Azt eh, Árva Brigitte szerkesztő egyébként kibányászta nekem azt, 2407953-240693 az Annu Budapest telefonszáma, hogy sajátos történettel rendelkezik a Petőfi Sándor utcai postahivatal, ugyanis az állambiztonsági szervek itt ellenőrizték és cenzúrázták a befutó táviratokat, az 1956 os forradalom alatt pedig a felkelők az épületben több titkos összeköttetési pontot és telefonvonalat buktattak le, egy visszaemlékezés szerint itt található alközpontban kapcsolgatták a várbunkerbe futó titkos telefonvonalakat is. Szóval, aki kapcsolgatott, az mindenféleképp hívjon bennünket, vagy emlékszik arra, hogy ez mi is volt. Azt, hogy az állambiztonságnak volt köze, arra én is emlékszem, majd lehet, hogy egy másik történetben visszatérek rá. Haló! Jó napot kívánok! Tessék beszélni! Jó napot kívánok, amit a bemutatkoztam. Hát én csak azért szerettem volna jelentkezni, mert én még családilag is érintett vagyok, tehát itt maga az épület, ami egy nagyon szép épület, nem csak őről, belülről is, gyönyörű volt mindig. Uh -huh. Legelőször a nagyapám kezdett el ott dolgozni, még a múlt század elején. Uh -huh. Akkor még állítólag úgy ment a dolog, hogy akkor ilyen valamiféle referenciát kellett vinni, tehát valakit kellett, hogy ajánlja, hogy megfeleljen ott a hivatalban és akkor végül is ott dolgozott, egy biztos nyugdíjas állása volt. volt voltak gyerekei, a hát az életben maradt gyerekek közül három lány volt végül is valahogy ilyen vonalra került, sőt aztán később még én is. Tehát csak azt szerettem volna mondani, hogy mondjuk az az épület, először visszatérve még az épülete, uh -huh. hogy ezt nem tudom el, hogy azt tudja, hogy ott a Városház utca felől van egy vaskapu és egy ilyen gyönyörű hajtásos bejárat, hát ami már abban az időben, amikor én azt jártam, már elég rossz állapotban volt, meg elég csúnya volt, uh -huh. de egy gyönyörű szép valami volt, az volt a lóbejárat. Tehát meg a múlt század idejében, amikor még nem voltak autók, meg hát gondolom, amikor lesztek autók, akkor már... Ott jártak, de a lovak és meg az is. Tehát ott is be lehetett jutni az épületbe. Ön, -e Ön járt az épületben egyébként? Ön járt az épületben? Én is dolgoztam ott. Yeah. Ott dolgozott az anyukám is, ezt szeretném el most uh -huh. elmondani, mert valahogy itt valami félreértés van szerintem. Na. Én úgy tudom, hogy a távbeszélőkoszpont, hát legalábbis uh, régebbi időkről nem tudom, de mondjuk én uh, 68-ban mentem először oda dolgozni. De még egy pillanat, ezt mindjárt el fogom mesélni, csak annyi, hogy uh, hogy mondjam, tehát hogy a háború alatt ugye Igen. és akkor nem tudom én ugye újraépítették meg, nem tudom mérni, akkor már az anyukám is ott dolgozott, uh -huh. abban az életületben, és a tulajdonképpen távérdás volt. Tehát én úgy tudom, hogy abban az épületben a postahivatal működött, és volt egy távírta. Uh -huh. Tehát, hogy a telefonközpont, én arról nem tudok, lehet, hogy volt, de én akkor arról nem tudok. Mert én 68-ban fejeztem be a nyolcadik osztályt, és akkor mentem először oda dolgozni, és méghozzá úgy, hogy akkor már létezett a Helyközé távbeszélő tudakozó és népso szerkesztő hivatal. Tehát uh -huh. magyarul a tudakozó. Nem tudom, ön emlékszik -e rá 170-170 ez volt a telefonszám. Hát, akkor lehetett tudakozódni név szerint, cím szerint vagy telefonszám nem szerint, tudom milyen Vagy lakcím, is. igen, és, és lakcím meg az ébresztést is, amit ugye minden hajnalban ébresztenek hat órakor minket, hogy tessék felé hát az is, ugye az ébresztés is ott volt. Aha. Hát ott vették fel az ébresztő cédulákat is. Az biztos, és, hogy, hogy, ö... hogy magát ezt a szolgáltatást ezt én is használtam ö, ö, abban a korban legalábbis, amikor már, hát, már de, volt telefonom. Te, ö, minden posta hivatalban volt, tehát be lehetett adni minden posta hivatalban, ilyen beszélgetéseket, belföldi uh -huh. beszélgetéseket, de én úgy tudom, hogy a Telefonközpont nem abban az épületben volt, hanem a horvát Mihály téren volt. Volt a horvát Mihály téren is, tehát az volt szerintem a, a Józsefvárosi Központ? de volt a Belvárosi Telefonközpont. Az maga, az szerintem, tehát nem az az épület, nem az a gyönyörű épület, amiről beszéltünk, hanem hát amit hozzáépítettek, amit, amit hozzáépítettek a 70-es évek elején, tehát amiről beszélt is a, a Martin úr. Bocsánat, erre is ki fogok térni rögtön. Jó. Tehát, hogy mondjam, én 68-ban kezdtem el ott dolgozni, akkor a tudakozom még az első emeletem volt, uh -huh. ahogy mondtam. Hát nem tudom, merre kipérhetek, hogy ott hogy folyt akkor a munkasztalmitogért nélkül, vagy Hogy nincs. Hogyne diákként kezdtem el ott dolgozni. Aha. Hatalmas nagy telefonkönyvek voltak. Az első munkanapom az volt, hogy bementünk egy terembe, voltunk vagy tüve, vagy nem tudom én hányan, elővettük az egyik marha nagy telefonkönyvet, ami tartott áttal nem tudom én káig, vagy mit tudom én uh -huh. mendig és akkor volt valaki, hogy na most akkor harmadik oldal, 15. sor, mit tudom én, Ábrahám, akár ki, megváltozott. A telefon a régi. Ti beírtuk az újat kezdő. Tehát akkor ez megígérted, a számítógép nélkül. Ez elég nehéz Aztán... dolog lehet. Hát akkor még évente adták ki a telefonkönyveket. Tessé? Akkor még évente újultak meg a telefonkönyvek. Tehát évente. Hát ezt nem tudom mennyi uh -huh. idő azonként. Hát nem tudom mire. Én akkor még csak így nyári, tehát diák munkás Értem. voltam, mivel hogy az anyukám ott dolgozott, uh -huh. hogy akkor hát mehettem dolgozni, tehát azt nem tudom, hogy mennyi időnként, uh -huh. de hát gondolom megvágták, amíg összegyűlik egy pár és akkor azt valahogy igyekeztek karban tartani. És szerintem. akkor, amikor valaki felhívta a tudatkozót, ezt a számot, amit az ön az imént említett, akkor fölkapta az egyik ön kollégája, és megnézte a 15 telefonként. Na hát bocsánat, azért ez nem volt ilyen egyszerű. de ugye hát azért mondjuk ki is. Egyessel kétes írja, kétessel írja. Tartozik-e még valami a vezeték nevéhez, bék is vagy nem tudom én, uh -huh. akármi is B-vagy vagy nem tudom énni, szóval azt azért így könyvbe keresni, hát viszont azért elég nehéz volt. Uh -huh. meg mit nem mondjak, azért elég érdekes is volt. Hát mondjuk az abc azt tudtam, meg mit tudom én, hogyha nem találtam meg a telefonkönyv, akkor esetleg megkérdeztem, hogy tudja-e a címét, akkor megnéztem cím szerint is és hogy ott van-e valaki bejegyezve. Hát a cím szerinti tudakozó meg egy ilyen fiokos tekrény volt, ahol húzogattuk ki a lapokat, hogy és akkor Mi? Aztán volt még egy külön fiokos tekrény a titkos számoknak meg a nem tudom én a számoknak, meg ilyesmi, úgyhogy amiről meg nem volt szabad felvilágosítást adni tulajdonképpen. De a lényeg az, hogy aztán ugye ez volt az én nyári diák munkám. 72-ben én segíztem, és valahogy nekem ez amire tetszett, és valahogy én is ezen a vonalon maradtam, és én a nemzetközi tudakozóba kerültem. Ért. Van arra a lehetőség, akkor... hogy a, a nemzetközi tudakozót ezt a hírek után mesélje el? A nemzetközi tudakozó? Igen. Tehát, hát, hogy most az akkor az nem, mert, mert akkor most jönnek a hírek, és akkor visszaívjuk önt, vagy mindjárt visszakapcsoljuk. Elnézést, de elég rosszul hallom, tehát hogy mit mondtak akkor most? Hogy most hírek jönnek, és utána pedig még önjön hát akkor valakit bekapcsol. Nem, önt fogom bekapcsolni. A, a híreket hát, még meghallgatjuk. Jó. Ok. Jó. Tartsak, köszönöm szépen. Igen, köszönöm. Viszont halásra. 2407953, illetve 2406953, a belevárosi Posta hivatal és a. Telefonközpont a mai Annónak a helyszíne, ha önök ott dolgoztak, vagy vártak, vagy valami fontos hírt próbáltak valakinek eljuttatni, vagy fontos táviratot adtak -e fel, vagy esetleg egy elveszett küldemény után nyomoztattak. Erre is vissza fogunk még térni. Akkor mindenféleképp hívják a 240793-as 24 számot, és természetesen Facebookon keresik az Annó Budapestet. Foglaltséget keresni, hogy ezt a beszélgetést megeljük. Lényegében az a címe neki, hogy az ifjúsági bűnözés Még ilyen problémák, csak akkor utána egy pacsalvacsor és egy útiparti. Annó Budapest, az ismeretlen főváros és Pancsnoddet Miklós. Persze az a történethez tartozik, hogy el kellett volna faxolnom tegnap valamit valahová, illetve már egy héten ezelőtt el kellett volna valahová valamit fakszolnom, és az egyik munkahelyemen sem, tehát több munkahelyen dolgozom, több nyárban is, de például itt a Klubrádió összes helységben sem volt egy telefax készülék, amin el tudtam volna a biztosítónak küldeni azt, amit el akartam. És jöttem, mentem, mint a kisveréb, aki csizmát akart csináltatni, és sehol sem találtam faxot, és végül is aztán bementem a Magyar Posta egyik, közeli fiókjába, ahol mondtam a hölgynek, hogy hát faxolni szeretnék, mondta a hölgy, hogy hát az egy kicsit bonyolult lesz, mert hogy ő nem ért a, a faxgéphez, de majd mindjárt előkeríti egy kollégáját, és aztán végül 980 forintért sikerült eljutatnom egy oldalfaxot egy budapesti címre, úgyhogy ajjajajaj lustaposta, illúziumat eltaposta, ahogy ezt a régi punksláger énekelte, 2407953 07 95, három Miklós emlékeztet rá Boris Jelszint. Valóban volt egy ilyen feloldása is a Punks not dead névnek valamikor még a hős időkben, de most minden esetre az Annó Budapest marad a belvárosi postahivatalban, és az egyik hallgatóba folytottam a szót, tartott... haló. Igen, ott tartottunk, hogy a nemzetközi tudakozóhoz került. Igen, tehát, bocsánat, még azt felejtettem ki még így az előzményekből, hogy a postanak és a rádiónak azért volt annyi köze egymáshoz, hogy ugye a rádión műszerészek szerelték ott tulajdonképpen a műszaki dolgokat, uh -huh. meg karban ezeket a berendezéseket. És uh, annyit tudok még, amit egy a anyukám elbeszéléséből hallottam, hogy azt hiszem, 56-ban a forradalom alatt a rádiónak volt egy uh, ilyen szolgálati autója, vagy nem tudom érni, uh -huh. ami fölvet de. Tehát többen laktak itt, bemondók is délpesten, tehát Őrinczen, Pesten, elzsebetten, nem tudom, uh -huh. dolgozók is, és akkor nem tudom, valahol, valameddig eljött értük az autó, és vitt dolgozni. Értem. Tehát megbeszélt időpontban ezt, ennyit tudok, hogy ilyen is volt, tehát a rádió is, meg a postai is így ilyen szempontból így összekapcsolódik. Ja, próbált Na működni. A hívás központ, hát én nem tudom, én, én más nem tudok, lehet, hogy nagyon fiatal vagyok, vagy mit tudom nyomni. Vagy azt úgy tudom, hogy az ott volt mindig is a Horváth Mihály téren. És ez lényeg az, hogy én 72-ben, amikor leérett, segíztem, én oda kerültem a nemzetközi tudakozóba. Uh -huh. De nem abban a régi épületben, hanem akkor már, hiszen volt ez a új betonépület ott a... Német utca felől, és ott uh, volt a munkahelyem, és az már nem ilyen bedugós, meg nem tudom, mi micsoda volt, mert hát attól világá is volna, és szóval az, az valami borzalmas volt, ott a sok kulcs, meg zsinór, meg nem tudom, milyen mi az, az tényleg. Aha. Azt nem is tudom, hogy tudtam volna, egyáltalán meg tudtam volna eltanulni, ahhoz hosszabb volna, de lényeg az, hogy akkor már sokkal modernebb körülmények között, és nem tudom én, hogy dolgoztunk itt a hát végül is nemzetközi tudatkozó volt, telefonszámokat mondunk, meg, meg mi is kapcsoltunk távhívásokat. Na most ugye, amikor bejött már a, az idő haladtával, ugye ez a távhívás, tehát belföldön is Aha. lehetett egyen több embernek lesz telefonja, akkor csak modernizáló hogy nem tudom, milyen lehetett először belföldre hívni telefonról, meg nem tudom milyen mi, szóval hát akkor ugye azért már úgy változott uh -huh. a környezet. De lényeg az, hogy nem is tudom, mikor pontosan évszámra, mert a rendszerváltás után valahogy a 90 es évek elején, akkor mi valahogy visszaterültünk oda a, a, a Városház utcába. Uh -huh. Ott a második emeleten volt akkor a munkahelyünk, gyönyörű szépen megépítették. Szóval egy olyan gyönyörű teremben volt, hogy, hogy én nem tudom, én annyira szívesen mentem oda dolgozni, mert tényleg hatalmas nagy terem volt. Akkor már a távérdával együtt uh -huh. voltunk, és nagyon szívesen jártam oda dolgozni, és, és nem tudom élni. Aztán utána jött ugye, hogy eladták a, az épületet, akkor nekünk onnan ki kellett költözni. de hát ez már nem az. Az már egy másik történet. Köszönöm, szépen. Magán problémám. köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy más, elmesélte ezt. Köszönöm, hogy elmondtattam. Készcsókom, viszont hallásra. 24,0793 neid 24 nu Egy. Ként, fontos hozzá tartozni, kultúrtörténeti adalék, hogy például az Origó nevű portál is ott alakult ebben az épületben amit 1972-ben építettek. Ha jól emlékszem, tehát a Simó György, Nádori Péter, azok ott tettek, vettek, és akkor még egyáltalán nem úgy ment az internet, mint ahogy azt ma elképzeljük, vagy ma használjuk, hogy fölmegyünk a Facebookra, beírjuk, hogy annó Budapest, és akkor megjelenik egy oldal, amin elérhető ez a műsor. Haló, jó napot kívánok! Hónapot kívánok! Üdvözlöm! Nem nagyon líra a kapcsolatom a, ezzel a főpostával. körülbelül 40 éves, mai napig is tart, és talán a, Na. még húzom egy kicsit, akkor még továbbra. is, ugyanis a 80-81 táján egy ipari lakássippik is dolgoztam. Műhelyys voltam egy ilyen először elő villamos műhelyrésznek, ahol uh -huh. ilyen nagy fogadó szekrényeket gyártottunk Takodi gyárhoz, cseppelve. És aztán mi kaptuk a megbízást, hogy ott egy felújításnál az egész, azt hiszem a, a pintesorba volt ott egy ilyen 12 mezős szekrény, amit úgy kell kezelni, mint egy szekrénysor csak fémből, uh -huh. szögvasból készül, kb. 1 méter mérségbe, és aztán 2.20 magas, és a 81 méteres tagokból. És amikor azt teljesen ki kellett bontani, mindenféle kapcsolókkal egyebek, és egy vonatújat oda szállítani és beszerelni, akkor én ennek a szekrénynek a, a, a lehetőséget megkaptam, hogy holadékos áron megvehettem, mert Szentembe szigetén akkor vettünk egy teljesen kopasztelket, uh -huh. és ott csak egy betonlapot kellett csinálni, egy olyan 4 5 méteres 12 centi vastagot, és akkor ha el tudja képzelni, hogy a belső részeket abból a szögvasokból ki lehet magdalni, azokat két oldalról 4-4 mezőt szembeállítani, úgyhogy kifelé legyen a régi front frontrésze, és akkor fölül meg kellett erősíteni egy lapos tetőt rá, körbe mindenfélével, ugye az ember azt teltemek valamit csinált vele. Egy ajtó, két ablak, és gyakorlatilag lett belőle egy felvonulási épület, ami hát még tulajdonképpen mai nap is, is funkcionál. Majnapig is felvonul benne. Nekem ez, nekem ez, én is felvonulok benne, <gül> igen. Tehát azt jelenti, hogy nekem ez 40 év volt egy olyan kapcsolat, ami... Meg hát ott egy pár hónapot ugye eltöltöttünk, ami ez a csere megtörtént. Hát ennyire tónak. És, a, és ha -ha -hazavihette, az a, ha hazavihette a filmet? Tehát abban nem volt? No, nem volt baj abból, hogy elvitte a fémet? De hát mondom, hogy én hulladékfém áron azt megvettem. Ja, ja, ja, ja értem, értem, értem. És akkor annyi volt, hogy ki kellett szállítani, most gyakorlatilag, ugye csak, hogy, még, hogy egy kis krém is legyen a dologba, az egyik mező belülről lett egy rögtön egy zuhanyzó, Aha. mert csak egy linoleommal körbe kellett bélleni, mintha csempe lenne, és akkor kívülre barakni egy, egy, egy tusulót, és egy. Hát akkor a belvárosi posta máig ott van önnél. Tehát, Hát minden nap megsimogatom, mert még a sofőr részben ott vannak a, a vaslemezlapok, lapok, ami körbe volt. Ráad. Köszönöm szépen, hogy hívott. Én köszönöm. Visszonthallásra. Minden jót kívánok! 24 07 953, illetve 24. 06 a Belvárosi Posta hivatalban járunk, illetve át a hozzákapcsolódó telefonközpontban távbeszélő központban Halló, jó napot. Kész csóban. Rsánáta vagyok. Jó és... napot, Miklós. Hmm gimnáziumban 84 84-85-ben dolgoztam a tudatkozóban, uh -huh. tehát később, mint ez a hölgy. Annyi volt a különbség, hogy mi már mikrofilmekre doktunk. A 7.-8. emeleten volt ebben a Martinelli féri épület részben, Aha. és uh, már pátermosztereletet feljutni, és valóban nagyon izgalmas volt, mert akkoriban sem volt jellemző, hogy légkondicionált munkahelyen dolgoznak az emberek, és uh, nagyon szoros munkarend volt, be volt osztva minden egyes hölgy, aki fogadta a hívásokat, uh -huh. hogy az órán belül mikor, tíz percben mikor kötelező elhagyni a munkahelyét. Aha. Hát ugye ez egy ilyen is kidolgozott munkahely volt. Tehát mondjuk 50-től egészig, csak ezt még elnörizték is, és egy ilyen számlálója volt minden egyes hívást fogadott a központ, és akkor azon alapján ilyen teljesítményér volt. Tehát az volt az érdekelnek a hölgynek, hogy minél gyorsabban válaszoljon, és ezt mikrofilme kellett ezt megtenni, egy egész mikrofilme volt az egyéni úgy tehát az egyéni telefonkönyv, és egy másikon volt a teljes körületi. Tehát, tehát, ha én fölfénbre. most azt felhívtam volna önt, és azt mondtam volna, hogy jó napot kívánok, szeretné megtudni a 351 os telefonszámnak, amiről tudom azt, hogy Aha. ez egy ikerszám, és még De azt az, is tudom. Az a szám szerint a az még mindig úgy volt, még a 80-as is, mint egy ilyen könyvtában rendszerrel. Aha, hát azért az elég béna. Tehát akkor, akkor a számok voltak, ugye így ezeken a... Ezeken a fiókokon, uh -huh. és ugyanúgy, ahogy a, ahogy a hölgy is mondta, tehát szám szerint voltak ezekben a fiókokban, vagy pedig szímszerint. Tehát az egyéni tudatkozás az azt jelentette, hogy Kovács Lajos, aki kőbányán lakik, annak mi a száma. De egyébként túlterhelt volt ez a munka, tehát... Nem, nem. Éppen ének. ezen gondolkodtam, hogy tudták, mert hogy az, az embernek nyáros... mindenkinek volt otthon telefonkönyve, internetje mondjuk nem mindenkinek volt, Há. De a telefonkönyv. Hát az 80 években még egyrészt nem nagyon volt internet. Hát nagyon nem. És az emberek még akkor sem találják meg, nem mondjuk mindenki kereste a Szent János Kórházat, mondjuk az Esznél. És akkor elég hamar jött az ember, hogy azt a Fánál, a kórházaknál kell. Lánya, vagy a, a Margit iskola, azt az ír iskoláknál, mert az iskolák alá volt kerületenként besorolva. És akkor egyszerű volt önöket hívni. volt ilyen gyors, mert az ember így belejött. Én egyébként itt, tehát itt nem is mutatás voltam, hanem csak egy dolgozó egy ilyen kis nyári munkás, uh -huh. De olyan, a különleges tudakozók pedig múzeológusok, tehát kérdszárosok, tehát ilyen nagyon nagy tudású embereknek voltak külön szobái, valóban tele lexikonokkal. Tényleg? Igen. És amikor azt voltak mondtam, szépen, hogy... Voltak mindenféle lexikonok, és akkor ők, volt, volt egy olyan például, hogy megjelent egy RS-rejtvény a fülesben, Aha abban volt egy vagy két olyan, amit nem mindenki tudott így hirtelen megfeteni, és ők már oda készültek. Uh -huh. Mert volt egy olyan, ami furcsa, hogy Ugandának mi a legnagyobb folyója, azt mihogy ah. ők sem tudták az angol, de mivel már ötödik-hatodik hívás volt a akkoriban a, a megjelenés után, ezért már rögtön meg is tudták mondani, hogy mi az. Azért az, az menőmunka az lehetett. Nagyon, nem? nagyon az volt, igen. Tehát ma az nem internet nem, korában... Az után visszahívtak, hogy olyan, olyan jó volt a teljesítményem, hogy szívesen látnak, hát ez volt illetve a legnagyobb sikere. Akkor... Meg mert gondolom, ugye, mindenki próbálkozott, hogy mondjuk a, amikor Rózsa György a kapcsolatomban föltett egy kérdést, akkor Igen. tehát, például a helyes választ megtudnia lehet, hogy a különlegesnek hát jó, sok kellett. minden próbálkoztatott. Voltak ott ilyen társkeresős próbálkozások, olyan szép a hangja, meg minden ilyesmi volt, amit persze tiltottak. Arra, a... arra emlékszik, hogy minek volt a telefonszáma? Az 123456? Olyan nem volt. De volt. Bizonyos sortszámok egyáltalán nem voltak. De volt, volt. Tehát, de, de volt, de volt. A, a BRFának volt a száma az egy 2-3-5. Hát tudom, hogy, hogy, hogy volt olyan számít, hogy elkezdtek mondani, és akkor lehetett tudni, hogy olyan egyáltalán nincs. Ja, hogy valaki szórakozik. Igen, hát én magam is. Most hát próbálkozik, de ugye egy, hát nincs olyan egyáltalán, akkor azt nem akart elnyújtni, hogy rosszul írta le, ilyesmi, és akkor nem akart elni, hogy olyan tényleg nincs. Igen. De azt... nem emlékszem, mert sem nem egyesekkel így. Ha valaki nem tudta volna, akkor, a, akkor Ugandában ered egyébként a, a föld egyik leghosszabb folyó a Nílus. Na, már a különleges ne? tudakozónál tartunk, miközben beszéltünk, ránéztem nem a telefonomra. Meg is, meg... Hát így már igen, igen könnyű, és az meg is szűnt. nem is tudom, hanem most egyáltalán szerintem valamilyen... Nincs. És szerintem, szerintem nincs. Szerintem nincs. Mese mondom... hogy már egyáltalán nincs is, mert ugye keresni, meg már ugye nagyon sokan kipkosították ugye igen. a számaikat, tehát, uh, igen. A titkosszámok az éjként ott, ott a kartaték rendszerben nem is lehetett hozzáférni, tehát hogy még véletlenül sem adjuk ki. Tehát a, a BMS-ek ott ültek, és. Nem, e... nem, nem, nem volt hozzáférhető ott a mindennapi uh -huh. emberek uh, számai között. Tehát, tehát nem volt benne a kartotékban egy olyan szám, amit semmiképpen nem lehetett kiadni. Ha én most fel volna hívni Kádár Jánost, mert, mert, mert, mert, mert nem sikerült fakasztani. Ha nagyon sok Kádár János volt a budapesti kerületekben is. Hát tehát, egy kábeltű az több fiók volt, egy kis, nagyon sok volt nyilván, Aha. nagy, nagyon sok volt, Molnár, hát akkor ott tényleg nagyon nehéz is volt keresni, igen. mert már még keresnével együtt is nagyon sok volt. Köszönöm szépen, hogy ezt elmeséltes. nekem A legnagyobb élmény az a Vékondi volt, Aha. akkor, tehát 84-85-ben, meg, meg hogy akkor ez a Paternoszter, meg hogy ilyen muszalmas az mikrofilmen keresni, hát az sem volt, ugye, akkor már szétségi köztában után szintén ilyen mikrofilmes volt, de de ilyen akkoriban még én nem talapasztaltam, úgyhogy ezt akartam csak elmondani. Nagyon kedves, köszönöm szépen. De jó? Kész csókan viszont hallásra. 24 07 3, illetve 24 06 említettem az állambiztonságot, és valóban egyszer én magam egy szovjet ellenes ábrákat, ábrázoló képes lapot adtam föl a Völgy utca 29 per ába, amin aztán csodálkoztam, hogy nem érkezett meg a címzethez, a, a Bokros Péterhez, és akkor mementem a, a belvárosi postahivatalba, és akkor egy ilyen keresést kellett indítani. Tehát fölvettek egy, egy papírt, jó napot kívánok, ki volt a feladó, mondtam, hogy Panksnodded Miklós, és a Völgy utcába küldtem volna ezt a lapot, és akkor elkezdték keresni, és aztán persze nem lett meg, de amikor néhány éve a 3x3-tól megkaptam a, a dokumentumaimat, akkor azért ott volt közben, hogy, hogy a, a posta felfedezte, hogy van egy ilyen... Szovjet ábrákat tartalmazó küldemény, és ezeket megsemmisítették, biztos, ami biztos. Na, lássuk, kiemlékszik még valamire. Halló, jó napot kívánok! Halló, jó napot kívánok! Én vagyok, ugye? Üdvözlöm, igen, igen. Arrak Zoltán vagyok. Én egy nyugdíjas villamosmérnek vagyok, és a következőt szeretném önöknek elmesélni. Nos. Nyilván a mai fiatalok közül már nem sokan tudják, hogy mi volt az a rádiócső, meg elektroncső. Ne. Ön talán még emlékszik tudja, tehát a régebbi generáció pontosan tudja, uh -huh. hogyha a hajdani rádiókban illetőleg tévékészülékekben elektroncsőek voltak. Igen. A dolog lényege az, hogy amikor én hát tizenéves koromban elkezdtem rádiókat javítani és tévéket javítani, akkor mindig szembe kerültem azzal a problémával, hogy hát valóság az a bizonyos rádiócső, vagy elektroncső a rádióban vagy tévében esetleg nem jó. Uh -huh. És erre volt a postának egy csodálatos szolgáltatása, a Petőfi Sándor utca sarkán kellett bemenni, és úgy hívták, hogy csőmérő szolgálat gyakorlatilag az ember oda szépen bevitte a rádiócsövet, ott beledugták egy hatalmas táblába, Elektroncsöveknek és rádiócsöveknek rengeteg fajtája volt, uh -huh. és hát százféle különböző típus volt, és a megfelelő foglalatba szépen melyhezve ezeket az elektroncsöveket gyönyörűen meg tudták mérni, hogy az jó vagy nem jó. Őrlet. Ez fantasztikus segítség volt az összes rádióamatőrnek, és az összes ilyen hasonló, hát amatőrnek, mint amilyen én is voltam. Életemben Ez a lényege, és hát én nagyon hasznos dolognak tartottam, és abban az időben Abba volt. Nagyon szépen köszönöm, hogy ezt elmesélte. Én Fantasztikus. Én is köszönöm, minden Viszont hallása. 2407953, hallásra. 2406953. 24 Mindig mondom, hogy ezért érdemes az Annú Budapestet hallgatni, meg betelefonálni is, mert hogy vannak olyan történetek, amelyek csak itt fognak megmaradni, mert elfelejtjük őket. Tehát például Martinko József nem tudott arról, hogy volt ez a speciális szolgáltatás. A postának a postamúzeumban lehet, hogyha kéreznék akkor tudnák. de menjünk tovább. Haló, jó napot! Jó napot kívánok, Zsóka vagyok. 65-től 68-ig, körülbelül két és fél évig dolgoztam a belvárosi telefonközpontban, uh -huh. és a hölgy érdek érdekes azt mondja, hogy ott dolgozott a tudakozóban, és nem tudja, hogy ott volt. Akkor a gépterem volt az első emeleten, hát majdnem az egész épület fölött, meg a uh, városhárbuta feleti részen is. Hát ez egy Hatalmas tízezeres, táv, tízezeres központ volt, ha jól emlékszem. Ez emlészen. a belvárosi táv... mm. Én mint frissen végzett műszerész kerültem oda, hát nem is dolgoztam ott sokat, pedig nagyon élveztem. Konkrétan a Hiba dolgozta. Aha. a dolgoztam, hát ez, egy, ez is egy műszaki munka. Na most tudni kell, hogy a belvároshoz akkoriban úgy tartottak a közvetlenként, mindenkinek volt valami telefonközpontja. Uh -huh. A belvároshoz elvileg, hát egészen ott a Nándorfehérvári utca, akkor Astoria környéke, egészen a belgrádra nem a belgrádra part, hanem a Csarnok körüli része, mind a belvárosi telefonszám volt. De, de a Ez Nándor Nándorfehérvári út az, az Buda, nem? Tisze? Nándor, Nándor vári Buda. Nem Nándor te, te ér, Nándor. Yeah. Október 6-a utca, uh -huh. ez a körtéket mondom. Jaj, nem ez nem mind nem. a belvároshoz tartozott. Uh -huh. Na most a telefonszámból lehetett megállapítani, hogy ki hova tartozik. Mondjuk most már nem tudom, de hát akkor több száz telefonszámod, de egy és az összes telefonszámról tudtuk, hogy, hogy az Erzsébeti akárki. akárkiért. Uh -huh. Na most szerintem se volt ilyen 1, 2, 3, 4, 5, 6, mert hát ez adta a, a körzetszámot, hogy melyik telefonközpontot tartozott, vagy nem tartozott. Nem lehetett így válogatni, mert ez a helyzet adta, hogy milyen telefonszámot kapott, ha már egyáltalán valaki uh -huh. kapott telefont abban az időben. Na most a hibaosztályban, amit megcsináltak, ugye mindenkördez, tehát ez a belváros területe, amit mondok, itt ha simán felhívtam a at akkor az a hiba bejelentő volt. Aha. És akkor ott vették a lányok, minden egyes belvároshoz tartozó számról volt karton. Uh -huh. De itt az összes titkos számról, mindenről, ha volt titkos volt, sokannak csak az a megnevezése volt, hogy, hogy titkos, Aha. vagy bejövő hívás, kimenő hívás, attól függően, de a számla volt kartona. Na most ezek a lányok felvették, ha oda tartozott a belvároshoz, akkor ide került a vizsgáló aktároz, ahol én dolgoztam. Uh -huh és akkor ha meg más terület volt, akkor ők ott átadták az Erzébetnek, József Városnak, stb. Itt akkor le kellett vizsgálni ezt a vonalat, tehát ez nagyon édes, egy ilyen nagy, ilyen dugós nagy asztal volt, Aha. rengeteg kulcs hát borzasztó gyorsan ment nekem, gyorsan meg lehetett állapítani. ugye valaki ötöt felhívott valakit, volt, azonnal azon a 03-ba, amit már oda bejelentettek azonnal le kellett vizsgálni. Én és akkor én látta Dehát... azt, hogy mellé tették véletlenül. Vagy mellé tették, hát Aha. ez egy külön téma volt. És akkor, hát voltak olyan számok, ugye, ami akkor is rengetegen hívták. Na, múlt héten is akartam telefonálni az üdlet a üdletsorral kapcsolatban, mert itt volt az a Minion presszó, ahol volt ugye ilyen érmés bedobó készülék. Tantuszos. Tehát majdnem minden presszóban volt ilyen tantuszra működő Igen. bedobó készülék, az mondjuk napjában ötszel elromlott. Uh -huh. Mert ugye állandóan ide, és akkor azzal kapcsolatban csak azt akartam mesélni, hogy vasárnap is tartottunk ügyeletet, Aha. sokszor, és akkor ezek a vizsgáló asztalon dolgozó emberek, aztán, hogyha hiba volt a vonalba, akkor ők irányították a kiároműszerészeket. És ha sikerült időben oda nem kétszer is előfordult, nagyon kedves volt ott a vezető, személyesen nem ismertük egymást, de ha tudta, hogy én ben vagyok, akkor jaj, segítsek rajta, kétszer is küldött egy tál, Krémes, uh -huh. mert egy fél órán belül ott volt a szerelő, Ez végezte az de gyönyörű volt ez a nagy ö, ö, gépterem, forogtak, vörögtek a gépek, egyébként a tudakozótól egy ilyen lengő ajtó lévő, uh -huh. kis folyosó választotta el, azért csodálkozom, hogy a hölgy nem emlékszik rá, ott volt a második, első emeleten volt ez a nagy uh -huh. második emeleten voltak a távirdások. Ilyen. Ott volt az ebédlő, hát rengeteg fiatal ember dolgozott akkor ott ilyen fiatal műszakia. Uh -huh és ö, ö, gyönyörű tisztaság a gépteremben, külön voltak erre emberek, akik portalanítónak hívták őket, kis ecsettel porszívóval ah. a gépek között portalanítottak. Nagyon Szenyik szépen. Meg volt, hogy a híváskeresőben van, van, a választóban a mindenkinek meg a maga sora, hogy kinek mit kell csinálni. Most érdekesség még, hogy ugye a rádió közvetítések is a telefonvonalon volt. Azt előtte minden alkalommal leadták a vonalakat, azt mindig át kellett hogy az rendben van. Ja igen, mert figyeljen, vége van a műsoridőnek. Nagyon, tehát annyi dolgról szerettem volna még önt kérdezni, de sajnos, hát nem sajnos de sajnos lejárt a, a műsoridőnk, Bolgár György már a, a rajtvonalnál áll rendben van, akkor azt hallgatjuk tovább úgyhogy azt hallgassák, lesz. köszönjük szépen hogy hívtak bennünket, a mai műsor létrehozásában segítségemre volt a szerkesztő Árva Brigitta, Júzsa Péter Boris Jelszint volt ma itt velem és Kovacsics Júza emelgette a telefonokat, önök az elmúlt egy órában az Annó Budapestet hallgatták, amit megtalálnak mint említettem már a Facebookon is Bangs mikros Miklós voltam, a viszont hallásra.